Тамара Горіха-Зерня Доця Роман Читає Римма Зюбіна Інтро У холодильнику зяїла діра Нерівні краї загорнулися І промінь ліхтарика Вихоплював осколок, що Припаявся до стінки Під ногами рипіло Бите скло Згори лилася вода а замість кухонного кутка громадилися арматура і шматки бетону. «Здається, мені нема де жити. Дякую, Кеп. І нема що їсти, бо наш стратегічний запас згорів із холодильником». Власне, цей епізод міг стати відправною точкою історії, як і будь-яка з низки подій, що йому передували – сплітаючись у бездоганний причинно-наслідковий ланцюг, де кожну ланку неможливо ні викреслити, ні оминути. Але для мене, як і для всіх нас, важливіший не початок, а кінець. А кінець полягає у тому, що я жива. Я б поховала це у собі, правда, якби не думка, що десь там, у Антверпені, чудова назва. Люблю, як вона перекочується на язиці тугеньким яблучком, або у Мадриді, або, скажімо, у Києві чи Вінниці. Живе така сама тридцятилітня жінка, і, може, у неї теж нема ні сім'ї, ні дітей. Вона затримується допізна на роботі, паяє свої вітражі, малює, пече хліб чи розв'язує контрольні з учнями, або геть нічого не робить, а отримує роялті. І ще одне чудесне слово Вона сьогодні скачала з інтернету рецепт шоколадного торта І стоїть над помадкою, помішуючи какао з маслом Не знаючи, що її усталений, затишний світ розлетівся на друзки Це як радіація Ти її не бачиш, не відчуваєш на смак Тільки у повітрі витає прозоре і тобі краще випити йоду або тікати, доки не пізно. Я б запитала свою невідому подругу з Антверпена. Слухай, а тобі є куди тікати? Подивися уважно і подумай. Де твої гроші та документи? Де сумка з найціннішими речами, яку ти зможеш винести на собі? Серед найцінніших речей має бути сухпай і дві банки тушонки, аптечка з налбуфіном, Ліхтар із запасом батарейок хороший ніж і зміна білизни. Запиши контакти людей, у яких ти зможеш пожити, і намалюй стежки, якими будеш виходити. Якщо ж раптом ти захочеш залишитися, з різних причин, але переважно через власну наївність, якщо ти не наважишся покинути свою майстерню, пожалієш собаку чи сусідку, зрештою у тебе може бути сотня причин залишитися, то тобі доведеться... Змінитися Щоб вижити Тобі доведеться померти Ось Твій дім згорів Згоріла машина Колекція фарфорових дзвіночків І бібліотека Цього всього нема Ясно? Як і деяких частин тіла, до речі Подумай Як тобі жити без руки, ноги Або з відрізаним вухом Прийми зґвалтування, як і будь-яку іншу нарогу Абстрагуйся, тренуйся і будь пильною. Щоб вижити, ти їстимеш землю і годуватимеш землею, Глава перша Кришталь Біле на білому. Я себе пам'ятаю з дев'ятирічного віку. Все, що було до тера інкогніта, чиста дошка, не відгукується ні спогадами, ні образами. Десь у Білому Мареві залишилася мама, мама ж мусила бути, правда? Але у нашому домі про неї не говорили. На всі питання тато відмовчувався. Тільки раз прохопився, що звали її Марія, і що вона померла молодою. Так це чи ні, тепер уже не перевіриш. Напевно, я таки схожа на маму, тому що батько був невисоким, опецьковатим, із помітним черевцем і ранніми залисинами. Я ж не стільки росла, скільки видовжувалася в усіх напрямках. У мене було задовгим все. Ступні, пальці. Дитиною перераховувала фаланги, все здавалося, одна зайва – лікті, вуха, волосся. На худенькому личку домінував аристократично загострений дзьоб, відволікаючи увагу від надміру тонких безкровних вуст. Зі своєю комплекцією я могла б надихати Пікасо, але це слабка втіха для дівчини – яка вдягнула Лівчика останньою в класі, і то нульовий розмір. Додайте, що я жила читанням, ковтаючи книги на ходу, на перервах, вночі під ковдрою і на уроках під партою. Поглинала друковане слово як сарана. Мені було байдуже, що саме читати. Зависала над газетним кульочком з насінням, або могла зачитатися рекламним буклетом. З однаковим інтересом, що діювала томи російських класиків та новітні любовні романи. І на довершення я любила фізику. Годинами затемнювала кімнату, затикаючи кожну шпарину, щоб отримати власну камеру-обскуру. Без кінця експериментувала з лінзами, потім захопилася струмом. Інші дівчата мріяли про наречених, лімузини і курорти, а я ж уявляла себе електриком. Мене заворожувала лаконічна краса схем. Я в задумі механічно креслила розводки. Деякі з них були парадоксально абсурдними, але гумор, особливо хитрого контуру, не було кому оцінити. Та і кому б похвалитися? Звичайно, я не користувалася популярністю у наших дубровицях. По-моєму, у містечку ніхто не згадає, як мене звали насправді. Для всіх Включно з учителями і сусідами, я була ельфом. Дурне дитяче назвисько, яке взялося не від звідки, сумніваюся, що батько сам придумав. Він звертався до мене, ану, ходи сюди, приліпилося, як жуйка до волосся. Хотілося б вірити, що поза очі мене називали якось інакше, але будьмо реалістами. Поза очі, про мене взагалі не згадували. Коня кують а жаба попростягає. простягає. Це про мене і про наших бурштинових королів. Я не мала і крихти їхньої козирної грації, стилю і шику, який вбирається з молоком матері та живиться великими грошима. Я жодного разу не підкурила від купюри, тобто взагалі не курила. Не розбила не те, що машини, а навіть банального ровера. У мене не було шансів красиво відшити залицяльника, бо за 17 років до мене ніхто не спробував залицятися. Розмірковуючи над майбутнім, я дійшла невтішного висновку, що тут мені не світить. Місто, яке жило бурштиновим промислом і довкола промислу, просто немало застосування для дівчини, яку не видно за держаком лопати якби ж то за мною давали придане, хоч землю, хоч щось. Та ми були бідними і драними, як церковні миші. А як інакше, коли старий місько, тобто мій батько, тварезем являвся тільки раз на рік, на страсну п'ятницю, витримуючи при цьому воїстино пекельні муки. Тому, уявіть моє здивування, коли, повернувшись додому із атестатом у руках, на випускний я не ходила, у чому та і за які гроші я застала тата тихим, печальним і прямо стоячим. Доню, ходи на сюди, маю розмову. Що таке? Нас виселяють? Як виявилося, і так, і ні. В одному зі своїх алкогольних снів батько отримав просвітлення. Він уздрів ангела, який зійшов у сяйві білосніжних риз. Божественний голос назвав його лайдаком і гімном, божественна рука надавала ляпасів, а божественна нога приклалася нижче спини. Так далі жити не можна, ясно побачив Михайло Павлович і розвинув просто паранормальну активність. За тиждень батько продав нашу квартиру. Виправив польську візу та замовив квиток на бусик до Перемишля. Попереду його чекала доля трудового мігранта. У Польщі або навіть на німцях, якщо пощастить. І тому доню допоможи зібрати сумки. Тату, а як же я? Що ти? Я? Де я житиму? У Донецьку, у баби. От так на сімнадцятому році життя я дізналася, що у мене є баба. Про існування Донецька я знала з газет. І якщо ти ніколи не їздила залізницею, то фірмовий потяг «Донбас» – не найкращий вибір, щоб почати знайомство із цим видом транспорту. Але варіантів у мене не було. І вже за два дні я стояла на пероні, притискаючи до грудей пакет із одягом, чемодан книг та клітку з двома кролями ангорської породи. «Кролів» в останній момент принесла сусідка – Крільний кінь, тварина тиха і смирна Я влаштувала клітку на багажній полиці за матрацами і забула за них Тим більше мені було про що подумати Зі скупих татових слів я зрозуміла, що його маму, а мою бабу звали Ольга Іванівна І що вони не бачилися рівно 10 років що він колись пішов із дому із паспортом у кишені і волів би туди не повертатися, якби не крайня потреба. Крайня потреба в моїй особі посприяла формальному воз'єднанню родини і після недовгих переговорів мене погодилися прийняти на тимчасове проживання. «Жити ми мали у Київському районі Донецька, на вулиці Благовіщенській. Слово за слово і я переповіла свою історію попутникам, парі пенсіонерів та стриженому дядькові у Шкірянці. На цьому місці старі перезирнулися і перепитали адресу. «Кушай, діточка», – зітхнула жінка і передала мені помідор та половину курки. А чоловік у шкірянці помовчав і раптом ні з того, ні з цього розказав, як по молодості убив в'єтнамця на базарі. Я з усіх сил намагалася вловити романтику подорожі, про яку так багато читала. Дослухалася до стуку до коліс, які іншим авторам навівали щось зловісне або обнадійливе, а у мене вселяли тільки сумніви щодо надійності конструкції. Вагон скрипів занадто сильно, полиці хиталися занадто круто, підлогою качалася порожня пляшка з-під пива, вологі простиратла смерділи потом і цвіллю. Вранці ми прокинулися від хромкотіння. На столі сидів кріль і доїдав курячий кістяк. Порожня клітка світила вибитими гратами, слідів другого кроля не було. Такою і побачила мене баба Оля. Брудною, розтріпаною, з подряпаними руками і збитими колінами. Ми з провідником обшукали кожен сантиметр у цьому вагоні. Просвітили всі полиці, чемодани, закапелки і туалети. Ми простукали оббивку і підняли кожного пасажира. Клята звірина, як у воду канула. І я схиляюся до думки, що її таки... Спустили в унітаз. Ну що ж, буває, зітхнула Ольга Іванівна. Твій батько мав би знати, тварини у нас не приживаються, крім мишей, звичайно. Ходімо додому. Так у нас і повелося. Новим домом для мене стала хрущовка на три під'їзди, пропахла сечею, котами і котлетами. Моя кімната виходила вікнами на училище, і я щоранку спостерігала, як студенти докурюють перед парами. Бабусина спальня дивилася на приватний сектор, хоча це поняття було умовним. Пам'ятаю, як мене вразило, що Донецьк виявився одноповерховим і дуже містечковим. Приватний сектор тут скрізь. Я довго звикала до височенних парканів, до маленьких шиферних дашків, до буйних бур'янів біля кожного подвір'я, до загальної занедбаності. Все, що можна було підв'язати дротиком, тут бовталося на дротику. Все латане, перелатане, на підгнилих стовпах і притрушене чорним пилом. Вугільний пил був повсюди. Цвіт на деревах швидко жух і обсипався. Перший сніг лежав білим і блискучим годину-дві. Нові черевики лишалися чистими до першого виходу. Та й кожен вихід на вулицю перетворювався на випробування, на боротьбу із пилом, грязюкою і суховієм. У мене виробилася звичка не ходити, а перебігати під від стіни до стіни, не піднімати голову, не дивитися в очі, не привертати уваги. У перший тиждень я влаштувалася на роботу касиром у супермаркет. За кілька місяців мене підвищили до адміністратора, а ще за рік я стала старшим продавцем. Не можу сказати, що ми розкошували, але бабиної пенсії та моєї зарплати вистачало на їжу та комуналку і ще дещо відкладали на чорний день. Жили ми непогано, Аби не гірше. День минув, і добре. Оглядаючись назад, я вдячна долі за цю кількарічну паузу, яка дозволила підрости і окріпнути, прийнявши реалії Донбасу. Реалії не нас о третій ночі, 18 листопада 2007 року. Я пам'ятаю той вечір. Ми з бабуною засиділися, вона за серіалом, я за книгою, Тулячись до єдиного справного нагрівача, вже була глупа ніч, коли тишу за вікном підірвав звук сирени. Гудок був настільки сильним, що завібрували стіни. Ми вискочили з ліжок і побігли на вулицю. У світлі ліхтаря я побачила біле воскове обличчя баби, у неї тремтіли руки. «Доця, біда! Це була біда!» На кілометровій глибині шахти Засядька стався вибух. На той час там працювало більше 400 чоловік, на поверхню піднялося 300. Сто гірників залишилося у забої. І ми два тижні разом з усіма чекали завершення рятувальної операції. 3 грудня, після серії повторних вибухів, було прийнято рішення затопити лаву. Два тижні – над районом стояло виття. Два тижні ішли похорони. Два тижні ми з бабою варили коливо і пекли поминальні пиріжки. У нашому домі загинуло троє. Двоє вважалося зниклими безвісті. Весь цей час ми трималися разом з іншими. Разом штурмували шахту управління в очікуванні інформації. Разом бігали по ритуальних конторах, замовляючи труни і вінки. Разом! Стояли на кладовищі. У нашому домі спали чужі діти. Ми самі їли за великим столом у дворі. Як один підхоплювали чутки та новини. Ми пройшли усі стадії, від відчую до надії і знову до відчаю. Я ще довго залишалася чужою для цього міста. Воно мене все ще лякало і насторожувало. Але щось змінилося. Дім у якому ти плакала, уже ніколи не буде зовсім чужим. З цієї самої аварії, з цієї страшної нічної сирени почалося наше зрощення і взаємне проникнення з Донбасом. Саме з цього моменту я відраховую події, які підштовхнули мене до вирішального вибору. Тієї зими проросло зерно, яке зрештою зробило мене тим, ким я є інсургентом, розвідником і диверсантом. Наші з Ольгою Іванівною дні спливали тихо. Час ми міряли походами на базар та недільними голубцями, планували недалі сезонних покупок. За неписаним правилом я не питала про минулі секрети, вона не напосідала на мене з планами на майбутнє. Може, сусіди поза очі говорили про нас, але прямо ніхто не зачіпав – ну, хіба Степанида Вікторівна з 28-ї. Але це не дивно. Є люди, совість епохи, є мозок, а Степа була печінкою двору. Через неї проходили всі токсини, все кубло пліток, скандалів і ненависті, якими живляться змії під колодами та комсорги на пенсії. Буває, що тебе похвалять і комплімент зроблять, але ти почуваєшся як обпльована. Ні разу не чула, щоб ця жінка почала розмову не з ойкання. Ой, яка девочка у вас хорошенька, ну прям як моя внучка. Ой, скільки їй годік не ходить бедненька, да ой, як жаль. Ой «Как тебе хорошо со стрижкой? Все правильно. В возрасте нужно стричься покороче». «Ой, я видела вашего мужа в кафе с женщиной. Ой, я вам так сочувствую. Мужики все одинаковые. Але у выпадку с бабою вона не на ту напала». «Ой, это современная молодежь! Ничего не хотят, никто им не нужен. Я смотрю, и ваша все дома сидит. Они сейчас такие, ни деток не хотят, ни замуж. Правда?» Баба поважно зупинилася, поставила сумки на землю, сняла и протерла окуляры. «От скажи, Степа, як воно так виходить? Ведьма у нашому дворі – ты, а люди на мене». Чорті, що наговорюють? Де справедливість? А тим часом до нас на роботу почав ходити такий собі Віталік. Бувало, і двічі на день навідувався, то хліба купити, то пива. Жінки швидко збагнули, що і до чого, а мені все, ніякого. І коли він нарешті запросив прогулятися після зміни, було ніякого відмовити. І коли додому довіз і коли привів у готельний номер. Якби був любовний роман, я прописала докладніше, з красивими епітетами. Але правда в тому, що не було ніяких епітетів. По завершенні процесу я так і не зрозуміла. Це що? Через ці рухи у нас стільки переживань, стільки трагедій, стільки літератури через ось це? Через е, якусь динаміку? Як ти, нормально? Дякую, супер. Я у ванну. Добре. Коли я повернулася з ванни, чоловік уже спав, підібгавши під себе ковдру. Я посоромилася будити, тому накрилася рушником і так задрімала. Зрештою, з моїми габаритами рушника цілком достатньо. Вранці Віталік прокинувся першим, по-хазяйськи ляснув мене нижче спини, скривився. Все-таки, коли жінка важить 42 кілограми, ляскати її треба обережно. Місць для комфортного ляскання не так багато. І повідомив, що ми йдемо вечеряти до його мами. Я не хотіла ніякої мами, але, знову ж таки, було незручно відмовитися. Тим більше він пообіцяв підхопити прямо з магазину. І дійсно, з'явився на виході рівно о сьомій, урочистий і з розкішним букетом у руках. «Які троянди! Дякую. Ти знаєш, мені ніколи не дарували квіти. Так, тільки, ну, ти розумієш, я думав, квіти для мами. Ми все ж таки у гості йдемо». «Вибач, не подумала». Мама зустріла нас у передпокої. Видала кумедні рожеві тапки у білі горохи і запросила на кухню. Вона про мене все зрозуміла, коли ми йшли коридором, тому що за столом усе скінчилося. З кожним шматочком торта, який ставав поперек горла, мамині губи робилися все тоншими. І Віталік виглядав все бліднішим, а паузи у розмові досягали просто таки театрального драматизму. Ой, как вы интересно говорите по-украински? Вы с западной приехали? Взагалі, то ні, я с Донецька у дитинстве жила у Рівненській области. Ну, я так и поняла. Ой, осторожно, он кусается. Це я перешла до клітки с попухою. А, а как попугай по-гуцульски? Пивень, да? Скажите, а у вас корова в селе есть? И что вы с ней делаете? Ні, тобто, так, курову доить, але у нас нема куровы. Родители, я так понимаю, с вами не живут. А вы кушаете, кушайте. Вот конфетки Тосенька покупал. Ты сегодня не обедал? Так задержался. Я тебя еще в семь ждала. Я так волнуюсь, когда он задерживается. У него же режим питания». Я вам потім подробно розкажу. Йому категорически нельзя есть разогретую пищу, только свежеприготовленую. Ми готовим завтрак, обед і ужин маленькими порциями. Я вам покажу кастрюльки. Зрозумійте правильно. Я втекла. Посеред чергової паузи вийшла з-за столу, вибачилася і запитала, де вбиральня. А вже за туалетом тихенько напали пальцях чкурнула до дверей. На вулицю вилетіла так, ніби за мною гналися, не чекаючи ліфта, стрибками через чотири сходинки і тільки за дві зупинки зауважила, що крокую калюшками у тих таких рожевих капцях. Я стояла посеред проспекту, дивилася на ноги і мене розбирав сміх. До гикавки, до бульок з носа, до сліз з очей. Я сміялася. Я сміялася, як ніколи в житті. Реготала, як навіжена, мало не злітаючи до хмару від почуття неймовірного, нелюдського полегшення. Будемо вважати, що у мене був секс і стосунки. Так, хай короткі, хай усього три дні, але кого це хвилює? Я не помру старою дівою, і я матиму, що відповісти, коли б хтось. То запитав, так, мама, я все валитиму на маму. Ми ідеально підходили одне одному, але його мама була проти. І я, все обдумавши, ой, тримайте мене, прийняла рішення. І ще одну річ я зрозуміла на тій зупинці. Я більше ніколи, ніколи. Коли не повернуся у супермаркет, я спатиму під мостом, я ходитиму пішки, я продам свою нирку, але не буду ні старшим, ні молодшим касиром, не розкладу більше жодної палети і не вдягну форму. Я вже казала, що на моєму родинному гербі треба написати не зарікайся. Озираючись назад, найбільше дивуюся, що бабуся. Нічому не дивувалася. Всі подальші події вона сприймала як об'єктивну данність. Ми не сперечалися, мене ні про що не питали, не було ніяких порад. Мовчки вислухала новину про те, що я тепер безробітна, кивнула на короткий виклад моєї романтичної історії. Вдома нічого не змінилося, тільки голубці перекочували з недільного обіду на вівторок. А я не мала спокою, не могла присісти, тут же підривалася йти, не спала, не їла, прислухаючись до раніше невідомого відчуття переповненої позав'язку залитої енергії. У мене іскрило волосся, закладало вуха і горіли кінчики пальців, протоптала доріжку на потріпаному килимі, бігаючи від стіни до вікна – Зрештою настав момент, коли я зрозуміла, що більше не можу. Не можу бачити цю вулицю, ці мокрі паркани. Я задихаюся від пилу, не маю сили вдихнути, мені тисне у грудях. Сірі коробки за вікном, сірі перехожі, все сіре, як прибита порохом стара декорація». Я вийшла з усіма грошима і подалася у єдиний на районі художній магазин. Дивуючись, сама собі купила десяток пензлів і цілий кошик акрилової фарби – біло, сріблясту, синю, рожеву – все, що було. Потім зайшла в аптеку і взяла флакон медичного спирту. Вдома зірвала куртку і на бігу скинула черевики – я не хотіла і не могла згаяти ні секунди, як наркоман, який допався до дози. Ніколи у житті не відчувала такої одержимості, але зараз не було ні часу, ні бажання аналізувати причину. Я вимила спиртом вікно, заливаючи собі руки і штани – Палітри у мене не було, але яка різниця? Видавила фарбу на тарілку, не жаліючи, відразу попів тюбика і почала малювати по склу. Я точно знала, що я хочу, не маючи уявлення, як саме цього досягти. Це були хвилини чистого підйому, без застережного натхнення. Здається, працювала стоячи, Потім зробила щось типу рештування зі двох стільців. Я малювала зиму, малювала мороз, яким його пам'ятала з дитинства. Я малювала наше поліське сонце у йорданській воді. Вікно сяяло тисячами сніжинок. Візерунки накладалися один на одного у складному мережеві невидимих ліній. Мені бракувало фарби, я додавала сіль, пудру й борошно, розбила і розмолола дві чи три лампочки, допомагала собі голкою і пір'їною, дихала на вікно, і дихання замерзало на склі. Спливала година за годиною, і крок за кроком вуличний світ зникав. Кімната наповнилася сяйвом, аж очі сліпила з білими рожевими і червоними спалахами. Так, видно, мало бути. Ба! Баба Оля стояла за спиною, і по її щоках текли сльози. Ти давно тут стоїш? І що мало бути? Яблуко від яблуньки. Твоя мама вишивала доню. Вона брала голку, і все. Відключалася. Кричи, говори та хоч би і пожежа під носом, голови не поверне. А роботи, які виходили, я ніколи таких не бачила, ні до, ні після. Дивишся на неї, один малюнок, моргнеш зовсім інший. Я затамувала подих, боялася поворухнутися, була впевнена, що баба не знала моєї матері. Вона ніколи про неї не згадувала, а тут, виявляється, знала, і то добре. «Ба, ти мусиш мені розповісти, я хочу знати, хто вона, як померла, я маю на це право». «Так, напевно, тільки що я можу тобі розказати, що ти зрозумієш?» «Та її ніхто не розумів. Ми називали її Шпундою, Маріюцю, бо вона була не від світу цього. Мій місько їй зовсім не пара, та й ніхто не пара, якщо так подумати». І я не скажу, і ніхто не скаже, за що вона мого сина вподобала. Вони ж були, як той лебідь і щука. І все мовчить, все щось своє думає. Заговориш до неї, вона й відповідає. Але дивиться на тебе здалечко, наче у трубу. І так здивовано щораз, ніби вперше бачить. По селі навіть спорили, скільки вони пробудуть разом. Ніхто більше місяця не давав, а воно, бач, сім років вийшло. Ти вже й величенька була, мала б пам'ятати. Батько твій тоді сторожем робив, добу через троє. От якось пішов на чергування, вертається, а матері вашої нема. Спочатку і не кинувся, думав, вийшла кудись. Дивно, що доньку вдома покинула і ні сумки, ні грошей не взяла, але всяка потреба буває, а ближче до вечора шукати почали. Тоді вже у міліцію подзвонили. Міліція з собакою приїхала, і собака добре слід взяла. Від хати зразу у поле. У нас з загородом поля починалися, а через поле грунтовка вела. От добігають її грунтовкою до перехрестя і зупиняються. Сюди кукурудза, туди кукурудза. Тільки дві просіки прорубані, і там, де дороги розходяться, прямо посередині Слід від багаття Хтось такий вогонь палив Що на пів метра в землю прогоріло Тільки що там було палено І для чого Невідомо Біля багаття слід і обірвався Песище покрутився Хвоста підібгав І назад Розворушили попелище Що вже хотіли там знайти Але марно Попіл і попіл А матері відтоді ніхто не бачив за рік нам видали свідоцтво, що зникла без вісті, та й по всьому. Батька твого у міліцію тягали разів вісім. Але він всю ніч на роботі просидів. І камера знімала, що не відлучався. Мене допитували, сусідів. Все марно. А життя нам у селі після того не стало. Люди ж які, аби поговорити, роти не закриєш. То в спину сичали, тоді вже прямо в очі – а в кінці нам хату підпалили. Добре, батько іще не спав. Ми повискакували, хто в чому, тебе винесли, документи вхопили. Речі, меблі, все пропало. Зруб спалахнув, наче бензином облитий, вигорів за секунди. Після того ми роз'їхалися. Ви з батьком у Добровиці, міськові там роботу дали, а я сюди до сестри. Ну, а далі... «Ти ж знаєш, тата, як візьме щось у голову?» Не писав, не дзвонив, геть чисто пропав. І ось тільки зараз об'явився, попросив тебе прийняти. Баба замовкла, і я мовчала. «Доню, таке краще не ворушити, що було-те було. Але знаєш що? Твоя мамка так само вишивала, білим по білому». Цілі картини. За ними з Києва приїжджали зі Львова, з рук виривали. Живі вони були. Ось, як це вікно. Глава друга. Смальта. Пропозиція на мільйон. Відтоді моє життя змінилося. Не стало більше маленької продавчині, а натомість з'явилася. Молода, амбітна художниця, сила таланту, якої вразила галеристів і поціновувачів усього світу. Зараз я веду кілька крупних проєктів, зокрема, декорую подіум до показу колекцій «Діор» на паризькому тижні моди та відкриваю персональну виставку у Токіо. Е, ну, або ні. Звичайно, серед сусідів ми набули популярності. На наші зимові вікна заходили подивитись і Валентина Степанівна, і Оксана з кумою, і навіть Петро, він же кумпель. Постояв, покурив, потім попросив закусити. Але проблему без грошів я це не вирішувало. По грошах у нас був невеликий запас, місяць-два від сили, тому ідея малювати щось на продаж стала самоочевидною. Спочатку я взялася розмальовувати весільні та чайні сервізи. На біле тло лягали буйні квіти, метелики, звірята, дитячі личка. Все миле, солодке і ходове. Потім почався період ангелів. Ангели у нас гніздилися на тарелях, пивних кружках, поличках, ключницях. Оптимістичні пупси зайняли собою всі вільні поверхні у нашій і так малій квартирі. Довелося зайти у витрати і купити книгу з італійськими фресками для натхнення. Приблизно за рік мені замовили перший вітраж. Я довго не могла відірватися від товстих нерівних шматочків кафедрального скла з вкрапленнями і бульбашками повітря. Скляна мозаїка збиралася сама собою, практично без моєї участі – Наскільки було очевидним, що ось той фрагмент тягнеться до цього, а ті два, навпаки, антагоністи, потребують посередника між собою. Я не думала ні про смаки замовника, ні про доцільність малюнка. Мені було байдуже, де стоятиме це вікно. Я розуміла, що довкола цієї роботи треба будувати особливий інтер'єр, але вона того варта. Мені було байдуже, де стоятиме це вікно. Я розуміла, що довкола цієї роботи треба будувати особливий інтер'єр, але вона того варта. Клієнтка приїхала особисто у супроводі чотирьох охоронців. Хлопці мовчки зупинилися у коридорі, вона так само мовчки пройшла через нашу двушку, зазирнула на кухню і тоді завмерла біля готового вітражу. Стояла довго, Пауза все тяглася, тільки репів паркет під ногами її ескорту. Увімкніть світло. Так, добре. Підніміть. Поставте напроти вікна. Послухай. Це вже до мене. Я куплю у тебе іще вісім таких, за умови, що тут, у Донецьку, ти їх нікому не повторюватимеш два або навіть три роки. На том і зійшлися. Тим більше, з грошима, які мені дали, я могла взагалі нічого не робити два чи то пак три роки. Набиваючи руку у ремеслі, я виношувала одну ідею. Вона приходила до мене у вісні, спливала перед очима посеред дня. Я бачила велетенську сліпучу кулю, яка своїм сяйвом і присутністю змінює все навкруги. Це була квінтесенція радості і чистоти. Це мав бути схожий на діамант світильник зі складною системою граней і заломів, які б відкидали об'ємну структуровану тінь. Хришталь, Муранське скло. Я годинами викреслювала схеми і, зрештою, дійшла невтішного висновку, що сама не впораюся. Була потрібна. Тонка пайка за моїм кресленням, практично ювелірна робота. Треба шукати слюсаря-ювеліра. Не знаю, як, де, а тут всі дороги ведуть до баби Маші. Для кого Марчиха, а для кого Марія Павлівна, знала все про всіх, як старий мафіозо, тримаючи в руках нитки корисних контактів, знайомств і зв'язків Путилівки. За щасливим збігом обставин вона була бабиною кумою і раз на місяць виїзне засідання місцевої інквізиції обідало у нас на кухні. Саме з легкої руки Марчихи наш дім повнився порошками від Ейвону та кремами від Оріфлейму. А останнім часом кумасі знайшли нове джерело натхнення у місцевому осередку п'ятидесятників. Вони тепер співали, сипали цитатами з писання та вели душеспасенні бесіди. «Я потерпала від бабів, але в міру». У майстерню вони не заходили, а на кухню я навчилася проникати тінню, так що листочок не вирухнеться. Тютьмаш, порадьте толкового майстра по металу. Потрібно одну конструкцію делікатно зварити, щоб акуратно і недорого. Тю! Так іди до Ромчика. Золоті руки. Він тобі блоху на люту підкує. Такий хороший. А така доля випала, бачиш? Він у нас майстром робив, потім учився на інженера, а після того случая інвалідом лишився. Спочатку випивав трохи, а тоді взявся за голову, відкрив майстерню, цілими днями щось ремонтує. Сходи, побалакай. І ось навізьми, журнальчик передаси, а то я забула віддати. Аудіокнижка на українському радіо Культура. Вже наступного дня я блукала промзоною із журналом «Благовісник» у руках. Десь у цих ангарах і гаражах була потрібна точка, але хоч бити я не знала, куди далі. До того ж, в останній момент перед виходом я замінила зручні розтоптані кросівки на більш презентабельні, але тяжкі чобітки і зараз невимовно страждала, припадаючи на розтерті п'яти. «О, здається, тут». Майстерня займала кілька гаражів із прибудовами і загалом справляла враження закинутого полігону. Всередині між двома столами сидів чоловік у інвалідному візку і зосереджено випилював. «Добрий день, я від Марії Павлівни. Ось вона просила передати, і... І окуляри полетіли в один бік, деревина в другий, а на мене понеслось перекошене люттє обличчя. «Ти! Засунь собі!» «І ті корові, скажи, прийшли до мене ще одну монашку, по кусках збиратиме!» Він і далі кричав, розпинаючись сильніше, але я вже не слухала. З короткої, але повчальної взаємодії з місцевими наркоманами я винесла одне. «При першій нагоді тікай! Не пояснюй, не вступай у розмову, просто тікай!» Тому я кулою вилетіла з гаража і одним рухом захлопнула за собою важкі металеві двері. З вулиці на дверях був простий засув, і я миттю вклала його в пази. Секунду у майстерні стояла тиша, а потім двері здригнулися від таранного удару. Один, другий, третій. У метал влетіло щось скляне і розбилося на друзки. І раптом знизу повалив сірий дим. Обкурений господар перестав матюкатися і закашлявся. Яч курнула на безпечну відстань, вже не думаючи про натерті ноги, і зупинилася. Чекай, а якщо він там задихнеться? Хоч і наркоман, але ж людина як-не-як. Довелося повернутися. У гаражі повну диму, але вогню не видно. Ага, загорілося біля столика з каністрами. Мій псих накинув на них якесь шмаття і збиває полум'я курткою. Але на візку тут не розвернутися, тісний прохід захаращений, і зараз ця вся халабуда вибухне до дідкової мами. он газові балони стоять». «Тікай звідси, чуєш?» Сама репетую і одночасно кидаюся на допомогу. Відкотила балон, хапаю другу куртку і так само атакують джерело загорання. «Вогнегасник на стіні, дістань!» Хрипить поряд, і я встигаю здивуватися, що він нормально орієнтується у ситуації, а не бачить рожевих єдинорогів чи кого вони там повинні бачити. «Вогнегасник хоч і незручно закріплений, так що зв'язка не дістанеш...» Виявився справним. Пшикнув, засичав і видав струмінь піни, яка моментально вкрила всю підлогу, столи і стіни. За десять секунд пожежа закінчилася. Ми глянули одне на одного. Мій нарик сплюнув, відкашлявся і простягнув долоню. «Роман, так що ти там хотіла?» «Взагалі-то гексаоктайдр сорок сантиметрів у діаметрі». «Ти що? Обкурилась. Аудіокнижка на радіокультура. Я ще раз тебе прошу, перевдягнися. Невже це так складно? Подумай сама, не сприймають у нас такий стиль, ці твої вічні кросівки. Давай. Давай ми закриємо цю тему раз і назавжди. Ну або до наступного разу. Я ж знаю, що ти не заспокоїся. Мені має бути комфортно, я не повинна відволікатися. Я не розумію. Чому тобі не може бути комфортно у платті? У мене є одне, а саме твій розмір. Ти просто поміряй і все. Нічого більше не роби, тільки поміряй. Наша пісня гарна і нова. Не думаю, що я б терпіла це від когось іншого, але Маринка особлива. Це наша... Ікона стилю, втілення шику і гламуру. Це ретельно виліплена фігура, підбори, декольте, нігті. Це аскетично підв'язаний хвіст, що підкреслює ідеальні вилиці та тонкий ніс. Це глибоко посаджений голос із добре відпрацьованими грудними модуляціями. Маринка – це золото і діаманти, це сяюча біжутерія і не менш сяюча посмішка. Геніальний переговорник – наша секретна зброя. У її портфелі жодного втраченого контракту. Її пояс вгинається від скальпів. Ця жінка завжди у центрі уваги. Коли вона заходить у приміщення, присутні на секунду замовкають, а після паузи тон розмови змінюється. Фактично, Маринка є вітриною нашої фірми, нашою візитівкою і талісманом. І тільки вузьке коло обраних здогадується, що у фірми є мозок, шлунок і ноги. Марина з'явилася у майстерні через півтора роки після початку роботи. Ми вже переїхали в ангар до Ромчика і більш-менш поділили обов'язки. Я вигадувала нові моделі, малювала і креслила, купувала скло, емаль, смолу, фотографувала вироби для каталогів, писала коротку рекламу і ще виконувала масу дрібних завдань. Роман паяв і варив конструкції, викладав мозаїку за схемою, збирав, виточував, охороняв і возив на своєму інвалідному опелі. Потім до нас прибилося двоє хлопців на підсобні роботи і порізку скла. І ще був Дон. «Хакер на довірі», який ввів сайт і фотошопив, Борисович – експедитор та охорона, і Лариса Петрівна – бухгалтер на півставки, яка приходила раз на квартал і готувала звіти для податкової. На якомусь етапі постала проблема назви. Між собою ми називали її просто «фірмою», але для широкого загалу цього було замало. «Ти розумієш?» – читав роман «Прикладний курс донбасології». Назва має бути солідною і красивою, такою багатою. Бажано, щоб у назві було слово «золотий» і щось таке екзотичне, «Ре-ра-ридикюль? Ревматизм? Рапунцель?» Та ну тебе, я серйозно. Щось таке романтичне і позитивне одночасно. Ось так, після певних дискусій, народилася «Голден Роуз». Просила ж не сміятися Той період злився в одну суцільну пляму перевдоми Іноді я відключалася прямо за столом А прокидалася вже на старому диванчику Не маючи уявлення, хто і коли мене туди переніс Моя вага впала нижче критичних 40 кілограмів і я на практиці стикнулася з проблемою, коли маршрут прокладаєш із урахуванням вітру, бо проти вітру зносить. Кілька разів втрачала свідомість біля вітражів, після чого Ромко почав слідкувати за моїми обідами і навчив пацанів ходити на роботу з тормозками. І ще пригадую неймовірну ясність бачення. Здавалося, Зі світу зняли поволоку, яка маскувала його красу. Я задихалася від захвату, від всеосяжної та безкінечної краси, яка заполонила все навкруги, яка текла у повітрі, пронизувала руки, очі, груди. Я всотувала ідеальну гармонію лапатої яблуні та дубового листу. Могла годинами роздивлятися власну руку проти лампи, вивчаючи досконале плетево судин і капілярів, я брала чорну як вугілля основу І оздоблювала тяжкими кришталевими краплями Так, щоб світло, відбиваючись від кожної другої грані Заломлювалося у третій І поверталося до джерела Розсіяни на чисті спектральні складові Знову зібрані через призму Ідеальна чистота світла Бездоганна чіткість форми У цьому... Була магія. Ми обходилися майже без браку. Працювали швидко, як у держимі. Я бачила в уяві виріб готовим, довершеним і доносила ідею до наших майстрів. Хлопці самі тягнулися на зустріч, підхоплювалися на півслові, і справа горіла у руках. Перебравши кілька варіантів, ми зупинилися на світильниках, як найбільш ліквідних. Кожну одиницю ми випускали малою серією, не більше п'яти штук. І супроводжували детальним сертифікатом, де вказували склад, вагу і порядковий номер. Іноді під настрій я бралася за дитячі нічники та вази, а ще майструвала ловців вітру із різноголосими скельцями. Приблизно за рік ми купили першу піч для спікання скла і промислові горілки. Для Романа це означало суттєве зменшення витрат на сировину. Для мене – нові горизонти у плані об'ємного моделювання. Марина прийшла за рекомендацією постійного клієнта і замовила ексклюзивну люстру у вітальню, на що я цілком резонно відповіла, що «не ексклюзивну ми не даємо». У мене взагалі першим поривом було відмовитися від цієї роботи, але глянувши на наших чоловіків, я зрозуміла, що пізно. По-моєму, Ромчик навіть торгувався зі мною від імені клієнтки, збиваючи ціну для дорогої гості. Я зробила їй люстру. Зробила сама, не довіряючи нікому жодної пайки. Три тижні не відходила від печі, буквально вишиваючи скляну павутину. Зрештою, у мене вийшла величезна кульбаба, пухнаста і невагома на вигляд, здається, дмухни і полетить. Маленькі парашутики чіплялися один за одного хаотично, невпорядковано, але коли в темній кімнаті вмикалося світло, цей хаос перетворювався на свою протилежність. На перший погляд недбалі лінії світильника давали геометрично вивірену тінь. Якщо правильно повісити – на стінах і стелі оживали читабельні слова і символи, у більшості непристойні. На демонстрації ми бавилися з вимикачем і не могли зупинитися. Замовниця бігала від люстри до стіни, не криваючи руками тіні, і разом з нею гасала вся наша компанія. «Ну як? Як ви це зробили?» «Послухай», – сказала мені Марина, коли всі відсміялися і відхекалися. «Я знаю, що я тобі не подобаюся. Мовчи». Я нікому з жінок не подобаюсь. Мене все життя ненавидять, але це плата за чоловічу любов. Так от, хоч я тобі і не подобаюсь, я прошу, візьми мене до себе у команду. Я хочу працювати з вами. Я хочу продавати такі речі. Я хочу першою тримати їх у руках. Повір, ти не пошкодуєш. І я не пошкодувала. Звичайно, нас вирахували. Це мало статися рано чи пізно, і нам пощастило, що це трапилося пізно. Як об'єкт для рекету, наша маленька компанія стала цікавою приблизно за рік до того, як напад відбувся. І весь рік я провела у напруженому очікуванні. За нами нікого не було, жодного прикриття в органах чи групах впливу, а це означало, що спокійно ми працюємо рівно доти, доки про нас ніхто не знає. А шифруватися, команда, у якій більше десяти чоловік, може місяць-два максимум. Я почала запам'ятовувати обличчя у транспорті, слідкуючи, щоб одні ті самі люди не траплялися двічі. Записувала номери машин у дворі, подружилася з сусідами. Ми не тримали готівку ні вдома, ні на виробництві. Не обговорювали важливі питання телефоном, не ходили на зустрічі з чужими і повідомляли одне одному, де і коли буваємо в певний момент. Ми подбали про систему оповіщення для кожного члена команди. Натикали шпигунів у телефони, щоб можна було визначити локацію навіть з вимкненим пристроєм. Не всім це подобалося, дехто відверто саботував, але і тут нам пощастило. Дуже пощастило. У нашій компанії зачаївся не один параноїк, а два. Сама б я їх не переконала, але на мій бік став наш сенсей, гуру безпеки Борисович. А проти Борисовича виступати нема дурних. Минуле нашого старого було настільки багатим, що він сам плутався. Які з численних історій є анекдотом, а які є правдою. Тим більше, деякі легенди Борисович і вигадував, щедро запускаючи у світ. Здається, він відсидів як мінімум двічі, а руки та плечі у нього засмагали латками у місцях, де колись були татуювання. Йому далеко за 60, і для свого віку він надзвичайно жилавий, гнучкий і сильний. Стріляє з усіх видів зброї. У тирі дає фору нашим пацанам із зав'язаними очима. До речі, у тир ми почали ходити з його подачі, а хлопці оформили собі дозволи на зброю. Борисович нам дістався як внесок ромчика у корпоративний актив разом з гаражем, інструментами і стареньким опалем. Щось Таке було в їхньому спільному минулому, що переплело долі цих двох одинаків і зробило Борисовича відданою нянькою при Романові, а згодом і при нас усіх. Саме з подачі головохорони ми не афішували своєї присутності в Донецьку. Цех – закрита територія. Чужі туди не допускалися. Нормальні двері і грати на вікна ми встановили з самого початку. Було кілька інцидентів з дрібним криміналом, але авторитету і зв'язків наших хлопців вистачило, щоб відбити атаки. Двічі нас намагалися грабувати, але спрацювала охоронна сигналізація і примчала група затримання. Нас не існувало в публічному просторі міста. Ми не давали реклами, не вішали свої борди. У нас не було вітрини. Ми не терлися біля податкової та міської адміністрації, не контактували з пресою. Замовники знаходили нас через сайт і за рекомендаціями. Останнім часом все активніше, аж навіть утворилася черга з бажаючих. Непомітно для себе ми стали модними, і все частіше клієнти купували, не торгуючись. Я почала відмовлятися від роботи, якщо мені не подобався покупець. Річ абсолютно немислима і ще рік тому. Тим не менше, чим більш ексцентричною була наша поведінка, тим більш жаданими і дефіцитними ставали наші люстри та вітражі, та, відповідно, вищою ціна. Захлинаючись підвалом замовлень, ми хоч не хоч були змушені визнати – настав час якісно змінюватися. Або ми залишаємося маленькою артіллю і працюємо як кустарна майстерня – або приймаємо принципове рішення і виходимо на новий рівень. Наймаємо людей, розширюємо площу, беремо в оренду обладнання і ставимо моделі на потік. Борисович, як думаєш, нам дадуть хоч розгорнутися? Скільки часу у нас є? До вересня, не більше. І то не факт. Тому роби закладки скільки можеш. І, як казала тютя Соня, «арбайтен». Справа пішла. Підбором персоналу займалися Роман з Мариною, я не втручалася, по факту приймала і вчила всіх бажаючих. Платили ми непогано, розраховувалися вчасно, навіть організували гарячі обіди у цеху. Я розкидала оголошення про вакансії в інтернеті, але чоловіки з того посміювалися. «Ти звикнеш, у нас тут свій інтернет». Он, Борисович сказав, кому треба – «Люди будуть». Люди приходили, хтось зникав після першої зміни, хтось навпаки, заумирав біля тиглів, і ми вгадували своїх по азарту в очах, по дрібному перебору пальців, по дозованій суміші на і трепету. До нас підтяглися випускники інтернату, яких держава випустила в світ, не давши за спиною парашута, шахтарі та вчителі був навіть таксист, щоправда, з дуже короткою кар'єрою у таксі. На мозаїку ми посадили вишивальниць, бо викладка кольорових скелець за схемою має спільні корені з вишивкою біс.